Lajos király visszatérése Lajos király a vajda sürgető hívására kíslekedés nélkül még a következő év áprilisában áthajózott Apuljába, anélkül, hogy megvárta volna a sereg összegyülekezését, néhány hű embere, így Giléti Miklós Nádor és fiai, a Bebek, a Lackfi, a szécsi főnemesi családok egyes tagjai és több egyházi személy, köztük Miklós volt nyitrai, most már zágrábi püspök kíséretében. Manfredónia a kikötőjében szállott partra, amely város szívesen fogadta. Könnyűszerrel elfoglalva Teánót és Barlettát, Bárj ellen indult. Bári városa erősen védekezett, erődítményekkel megerősített vára nehezen volt bevehető, ezért a király hadai ostromgyűrűbe fogták, és viszonylag rövid idő alatt sikerült elfoglalniuk. Lajos király a jól megerősített várban rendezkedett be. Közben az ország középső részén Laskfi István Vajda is sikeresen hadakozott a tarantói Lajoshoz hű csapatok és várak ellen. Sikeresen birtokba vette kapuát, amely az ostrom során kigyulladt, így elfoglalni sem volt szükséges, legfeljebb oltani. Kapuá elleste hírére, Fogja is megadta magát. Ezeket a híreket Sárosdi László vitte a királynak, a Vajda nevében. Lajos király nem küldte vissza Lászlót István Vajdához, hanem kinevezte a fontos kikötő Barletta kapitányává. A király megérkezését követően Magyarországról egyre nagyobb számban érkeztek újabb csapatok, amelyek hajón keltek át az Adrián. Ezzel Lajos király hadereje nagymértékben megnövekedett. A várak elfoglalásában jelentős szerepet játszott az a négyezer német zsoldos, akiket a király bizalmasának, Nápoly főkapitányává kinevezett Wolfhardnak öccse, Wolfhard Konrád vezetett. Ezeket az öltözékük után bőrsisakosoknak nevezett zsoldosokat a király az eredményes csatározások jutalmaképpen bőkezően megfizette. A német zsoldosok azonban úgy látszik még nagyobb haszonra akartak szertenni, ezért Wolfhard Konrádot és többi tisztjüket fogságba vetve megtámadták a barlettában állomásozó magyarokat, a város polgárait pedig ki akarták fosztani. Sárosdi László összeszedte a városban is, annak közelében tartózkodó magyar harcosokat, és a várost megrohanó német zsoldosok ellen fordult. Ugyanakkor hírt küldött Lajos királynak is, hogyha szükséges, jelentősebb csapatokkal is közbeavatkozhasson. Szerencsére a zsákmányra éhes németek szétoszlottak a városban, így az ellenük rendezetten felvonuló magyarok sikeresen beszorították őket a városnak abban a részébe, amit a város lakói láncokkal lezártak. A láncok közé beszorított németek kétségbeesetten védekeztek, de hiába. A rájuk törő magyarok sokat lefejeztek közülük, soknak elvették fegyvereiket, számszeréjaikat, és a szerencséjükre egyik városkabut nem tartották volna az ellenőrzésük alatt, talán hírmondó sem maradt volna belőlük. Így a nagyobb részüknek sikerült kimenekülni a városból, és szabadon engedve lefogott vezéreiket, saját táborúba húzódva hírnököket küldtek a királyhoz kegyelemért esedezve. Lajos király a megmaradt zsoldosokat lefegyverezve azzal a feltétellel engedte el őket, hogy azonnal elhagyják az országot. Azok közül, akik a lázadás szításában ártatlannak bizonyultak, egyeseket megtartott szolgálatában. Ezután Lajos király a jól megerősített Kanossa várának bevételét tűzte ki célul, amelynek kapitánya Raymond kemény elszántsággal készült a várvédelmére. A király, aki akkor 24 éves volt, az egész hadjárat alatt katonái között volt, a sereg vonulásakor napokon keresztül teljes fegyverzetében lovagolt a csapatok között. A harcokban is előjárt, hiába próbálták hívei lebeszélni róla, hogy életét veszélynek tegye ki. Így történt ez Kanossa ostrománál is, amelyet seregével körülzárt és ostrom alá vett. Az erődítmény fala magas volt, és a várvédők már messziről nyílzáporral fogatták fogadták a falakat megközelíteni szándékozó ostromlókat. Akiknek pedig sikerült elérni a várfalat, és létrákon próbáltak feljutni a bástyákra, azokat kőzzápor fogadta. Lajos, aki maga is közvetlenül részt vett az ostromban, háromszor is megkísérelte csapataival a feljutás, de hiába. Ekkor csellel próbálkoztak. A várnak az Ofantó folyó felőli oldalán, ahol a magyarok tábora volt, ostromgépeket és a falak megmászását elősegítő faszerkezeteket állítottak fel. Ezek láttán a várkapitánya, rajmond szintén megtette a szükséges védelmi intézkedéseket, és ő is erre a falszakaszra hordatott mindent, ami a védelemnél felhasználható. A király ugyanakkor a legmerészebb és legügyesebb harcosaiból néhány száz főnyi kis csapatot szervezett. Ennek a csapatnak az volt a feladata, hogy mi alatt a támadók főereje a folyó felőli fal falszakasznál támadva elvonja a védők figyelmét, és leköti azok erejét, ők észrevétlenül megmászhatják a falakat, és ha már bejutottak a várba, lehetőségük lesz a kapuk kinyitására. A kis csapatot maga Lajos király kívánta vezetni. Sárosdi László, aki amióta Lackfi István Vajda ide küldte, mindig a király mellett tartózkodott, természetszerűleg maga is a csapat tagja lett. Sárosdi László, mondta a támadás előtti estén a király nevetve volt nevelőjének. Remélem nem akarod most is megmenteni az életemet, nem szeretném, ha szükség lenne rá, de nem is lesz. Én is remélem felség, válaszolt László. De hiába teszel úgy, mintha ez a vállalkozás teljesen veszélytelen volna. Bármi történhet, és egy várostrom első vonalában lenni... <háha> ha nem ismernélek, nevetett Lajos, azt hinném félsz. De tudom, engem féltesz. De értsd meg, egy királynak csak akkor lehet becsülete az alattvalói előtt, ha maga is megteszi, amit tőlük kíván. Kétszer megmentetted már az életemet, tudom, ha szükség lesz rá, harmadszor is megteszed. Másnap kora reggel megindult a főerők támadása. A védők, a vár folyófelőli oldalán hatalmas erővel verték vissza az ostromlók folyamatosan meg megújuló rohamát. Ez alatt a vár másik oldalán a király vezette csapat, létrákat támasztva a falaknak, csendben elkezdett felfelé mászni. De ekkor váratlan dolog történt. Valaki fentről észrevette a cselt és riasztotta az őrséget. Rajmond kapitány azonnal észbe kapott, és mire a király, aki elsőnek lépett a létrára, annak közepén járhatott, egyszerre hatalmas kőzápor zúdult a támadókra. Nem tudni, honnan szerzett a kapitány ilyen gyorsan ennyi követ, talán arra volt a vár kőraktára. Tény azonban, hogy szinte záporozott a sok kisebb-nagyobb kődarab, lehetetlen volt tovább jutni. De mire Lajos király eldönthette volna, mit tegyen, egy jókora kő eltalálta a vállát és lesodorta a várárokba. Szerencsére az árok alján iszap volt, de az eséstől és fájdalomtól így is elvesztette az eszméletét. László, aki valamivel lejjebb volt, egy másik létrán, habozás nélkül utána ugrott. Az ugrás nem valami jó sikerült, egyik lába egy kőbe ütközött. Éles fájdalmat érzett, de nem törődött vele. Felemelte a mozdulatlan testet, és a saját testével védve elkezdett kifelé mászni a várárokból. Többször is visszacsúszott, mire nagy nehezen az árok peremére ért. A támadók, akik a heves kőzápor miatt visszakényszerültek vonulni, csak ekkor vették észre, hogy nincs közöttük a király. Egyszerre húsz kéz is nyúlt László felé, kisegítették és kivették karjaiból a királyt, hogy minél előbb elvigyék a még mindig hulló záporozó kövek sűrűjéből. László felegyenesedett. Csak most vette észre, hogy mennyire fáj a lába. Ekkor egy kisebb kő fejbe találta, és elsötétült előtte a világ.